Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! Rahal, belekezdünk az adásba. Nagyon gyorsan felkonferálom. A hármas könyvelést halljátok, ez a 126. adásunk, aminek az a címe, hogy Polaroid. Úgyhogy mindenki mosolyogjon, mert fényképezünk. Hello, hello. És azért, azért hat az Ádám még jobban, mint mint alapból, mert itt ilyen nagyon szörnyű határidők vannak, azonnal meg kell csinálni az adást, még mielőtt a gyerekek sírni kezdenek. <gül> igen, igen, igen, ez, ez ö, olyan, mint valami pop szám címe, mielőtt a gyerek sírni kezd. Elkezdünk <gül> kezdünk rögtön egy halottas hírrel, mit Igen, szok. én mondjuk még annyit ak bele akartam szúrni az eleje, elé elej 0 órába, amit szerintem mindenki gyűlölt, teljes természetességében, hogy a Polaroidok az pedig még plusz e, irodalmi e, kötettség, tehát egy kapcsolódása is van, mert Simon Márton kötetének a címe, aki egy, a Facebookon egy iszletesen nagyon jól és nem tudom, hogy ki hogy értékeli, mennyire méltán, de nagyon-nagyon népszerűnek futtatta fel ezt a könyvet. Szerintem ez volt az első olyan kvársas kötet, ami így a Facebookon egy csoportban... Nem, az, az másik kötete. Minden esetre ajánlom mindenkinek, aki a kortárs irodalommal akar barátkozni, ilyen iszonyú rövid, egy-két szavas, egymandatos ö, ö, szövegtörödékek egymás alá rendezve, ezek ilyen kis polaroidok is... Egyébként ilyen brutális, drága, ilyen trendi most ilyen nyomtatós, papíros Ahas. fényképezőgépet venni. Tehát a is néztem ilyen 40-50 ezer forint átszámol, vagy mennyibe kerül, és ilyen nagyon trendi tinik vannak a dobozán, tehát ez az a kor, amire így belövik. Van egy másik sztori mögötte is egyébként, az meg az, hogy a Impossible Project nevezetű csapat az megvette, amit lehetett a, a Polaroid üzemből, és évek során kísérletezték az, hogy hogyan lehet Polaroid filmet csinálni. Még nem megy mindegyik, meg nem olyan jó, mint az eredeti volt, uh -huh. de így feltámasztották lapáttal és salicskával az egészet. Kicsit kiszámítatlan, hogy mi lesz a végén a képben, de úgymond azt mondták, hogy ez nekik megéri, és ez így jó. Nyomtatós Instagram. Nagyon van visszakanyarodva a szavakhoz. Igen, igen, az -e, a szokásos első blogban a heti halottal szoktunk nyitni, nagyszomorúan, de most tényleg elég szomorú a dolog, mert nagyon hát fiatal, ez a fiatal is annyira relatív, de még nem volt ötven éves porvészináld, aki nagyon uh, meglepő, tehát nem lehetett tudni, hogy beteg, vagy én igazából nem is foglalkoztat, hogy mi történt, de uh, mehúnyt, és uh, róla igazából én, én kev, keveset olvastam tőle költő, uh, író, uh, irodalmár, talán a versei most persze tele voltak, a velük a weboldalak, tehát, és ilyenkor nagyon szomorú apropo, hogy hirtelen mindenki előszedi a kedvenc versét, és hirtelen lesz kedvenc verse, de, de aki nem ismerte őt, akkor még most megismerkedhet vele. Illetve ezzel egy kicsit átkötöm a következő témához is a a beszélgetést, hogy, hogy 2013-ban jelent meg az a könyve, amivel így kicsit felfutott ő ez a, a, a Nincs Telenek, amit én megmondom őszintén nem is félretettem, hogy majd olvasom, mert egy ilyen nyomorúságos könyv az elég volt a 2013-ra, és az az akvárium volt. Ez egy... De természetesen ezzel most csak úgyosan mondom ezt, ironizálok, mert Tény is való, hogy egy nagyon nehéz sorsú hűfő, tehát egy, egy ilyen világban játszódik, de eléggé erős önéletrajzi elemekkel, meg a saját gyerekkorát, múltját dolgozza fel Borbés és ez a könyv nagyon sok listán igazán előkelő helyezést ért el, és, és penne volt talán a, a volt az a, az a litera a legjobb regény szavazásban, és ott, ö, ott is nagyon-nagyon-nagyon az elején végzett. Habár az, az egész szavazás ugye, maga volt a katasztrófa. Ádám hozta még amikor tavaly azt a nagyszerűen. Az több, több szempontból borzasztó volt, de legalább mindenki azt gondolta, hogy más nyert, mint akinek kellett volna. Igen, de ezt a könyvet szerintem még akkor is ö, ö, teljesen ö, tisztán szavazták be a... Az élbolyba. Tehát egyszerűen szerintem ilyen nagyon erős hatású, és valahogy mindenki úgy érzi, hogy most valami nagyon nagyot tett le az asztalra, és ezért különösen fájdalmas, hogy ilyen hirtelen eltávolodott és Szorbiszilártól teljesen függetlenül tegnap lapozgattam este a Kelenik Évének a blogját, aki volt vendégünk, és a hármas könyvelés még tavalyi évadjában. És azért az úgy feltűnt, hogy a magyar kortársadalomban nagyon sokan írnak arra, hogy milyen szarul érzik magukat. Lehet, hogy ugye a magyar irodalom, vagy így általában <gül> sokan szóval érzik magukat. De van, én nagyon jó érszem meg. magam hozzá. Tenni. Nem is én. érsz, nem is érsz. Ez én is, érszem. ezért is kerülöm ezeket. Lehet, Egyébként így. nekem tanárom volt, azt akartam még mondani, hogy, hogy nekem van aláírásom a költőtől. Azt hiszem, hogy ö, hát vagy magyar reneszánsz irodalom, vagy, vagy reformkor. Aha. De És valami ilyesmi. Te erről annyira nem jó beszélni most, hogy meghalt. Ja, jó, oké. Okay. Mert hogy okay. uh, te, egy költőt berakni talának, az, az mindig ilyen kétes dolog. Aha. Ő egy ilyen csendes, hangszavú, iszrejtosan nyugodt igen. embernek tűnt. A hallgatóként ez azt jelenti, hogy az első két sorba kell ülni. Aha. Igen, igen, igen, értem. És soros nagy előadaiink voltak. Ja, és, és, és te nem ott töltél. Nem, euh... nem, mindig ültem előadásra, talán könyörgöm, egyetem is továltam. Jó, oké, oké, oké. Szerintem mindenki mindent hozzá tud képzelni. E, és azért gondoltam, hogy átugrok a következő hírre, mert ugye a, a, a fiúk nem sírnek, ez nem igaz. És a következő téma pedig, ezt még az előző adásban akartam, hogy így felvessük hát, ha van véleményetek rólam. E, három... E, fejezetes vagy három részre bontott cikk volt az eset magon, az irodalmi díjak értékéről és értelméről, és Börinc Judit e, írt róla. E, nem tudom, hogy érdemes olvasni e, Alapvetően a, az értelem is ért, érték, az nagyjából a, a Judit szerint a, a nem sok, Különösen két-két pontra szedi szét az egyiket, a, a, a díjazást, hogy, hogy mi az értelme. Az egyik az, hogy, hogy teljesen szubjektív módon kiemelni egy csomó könyvből egyet, ez ugye teljesen lehetetlen feladat, de szubjektíven lehet, objektíven nem, tehát maga az, hogy most miért pont az a legjobb, az, az baromi nehéz megindokolni, mondjuk lehetetlen, és, és, és, és lehetetlen elfogadhatni ezt az összes többi emberrel, ez az egyik, ami miatt ez így nem igazán működő. a másik pedig az, hogy, hogy, hogy a díjak, a díjazások, azok pedig marketingeszközök, tehát hogy gyakorlatilag figyelemre figyelem felkeltésre jók, és, és ezt mi is tapasztaljuk, hogy ez az a, a, a irodalmi Nobel kapcsán, amikor hirtelen mindenki elkezdi olvasni ezt a szerzőt, és ez az egyik legpatinásabb, és leg, hát legkomolyabbnak szánt díj lenne az irodalomban. De nagyon érdekes ez a sorozat és, és ilyen, teljesen jobban élik ez a litera szavazás, ahol, ahol mindenféle az állatorvasiló összes betegsége az felmerült én nem úgy vagyok fel, hogy annyi rettenetesen jó könyv nem jelenik meg egy évben, hogy, hogy ne lehessen azért kiválasztani, hogy mik, mik a, a jobbak. Tehát valamiféle ilyen, nem is tudom, ilyen listákat összeállítani, ez nem teljesen hülyeség, hogy mi az, ami figyelemre érdemes, és aztán, hogy most akkor melyik az első, és melyik a második, az már nyilván... A <szerűen> szürésem van itt a probléma. Uh -huh. Szűréssel van a gond, mert hogy a, mondjuk a hugó úgy működik, hogy az elején a, a fanok, akiknek van szavazati joga, ez a támogatta a tavalyi hugót gyakorlatilag, azok uh, kiválasztják a shortlistet. Uh -huh. Hogyha ezt a koncepciót csak így bedobnám a magyar science fictionbe, akkor idén kaphat a hugót Isaac Asimov nagyon nyugodtan. Uh -huh. Értem én. Vagy mondjuk a Lőrinci aki mint író is. Ugye ott van a piac téren, tehát a ő szempontja más, mint én, aki keresek jó ajánlásokat gyakorlatilag, hogyha mondjuk korlátozott időm, vagy mennyi könyvet akarok elolvasni szívesen. Én pont olyan vagyok, aki így ráugrik, hogy mi volt éppen a, a hugóra, vagy akármire jelölve, és elolvasom. Most nyilván a magyar magyar részéről ennek nincs semmiféleképpen, mert elvétve olvasok ilyet. De a koncepció maga, ez az azért működik, nem? Hát, de akkor megjelen uh, neked a, az ajánlás funkció, tehát a, nem az, az, az értékítéletet nem uh -huh. tud átadni, azt mondja, hogy ne gyűjtöttünk egy általunk működő listát, ebből most uh -huh. De Tess ennyi erőbb az, az aki ennyi nem mondani, az, innen az, a a az Viszont a, ahhoz, hogy a, ugye játékos legyen a dolog, és figyelem felkeltő minden kell, hogy legyen valamiféle teljesen nem valós, de valami tétje a dolognak. Tehát, hogyha csak az lenne, hogy csináljunk egy éves ötös izé shortlistet a magyar science fictionről, az kevésbé mozgatná meg a szavazókat, meg a fanokat, meg minden, mint az, hogy ki lesz az első. Tehát, ez szerintem csak egy ilyen mechanizmus, hogy működjön a szűrés, nem? Hát, de pont ez a liter, hogy ki az első. Tehát a szavazás pont ezt uh, mutatta be, hogy hogy, hogy hol tud ezt tönkre menni, hogy, hogy a, szavaz, az, a fanokat meg lehet mozgatni, de hogy most kik a te fanjaid, uh, nyúszi és üszetfelei, meg barátai, azok uh, nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezek olvasók, vagy értő olvasók voltak. Ez, hát én pedig... nem fogok véleményt, véleményt mondani a magyar science fiction állapotáról, mert nem tudom, tavaly egy, egy könyvet Ajánlottatok nekem, hogy végül elolvastam. Az a mesélysz dolog, és annyi képen van kb. Én én csak az irodalmi díjakról gondolkodtam, én nem erről a, a esetről. A Judit el is kerülte, hogy a magyar díjazásról beszéljen. Ő azt mondta, hogy kifejezetten nem célja. Nem. Nekem működik a dolog, mint mondom, mint fogyasztó, aki. Aha és mindig meg is szoktuk beszélni az ilyen nagyobb díjakat, tehát így tovább is adjuk ezt a fajta lelkesedést, nem? Abszolút. Tehát mi is élünk nem. ezzel, viszont mi rossz könyveket is, tehát hogy mi is csinálunk egy listát, ráadásul nem. más listákból, de, de, de valahogy kicsit az életet modellezzük. <gül> mert, hogy, mert, hogy az, azt is csináljuk. Aztán meg magáról a, a, a díjaknak az értékéről, meg hogy ez marketing Erreje van, az, az nyilvánvaló. De egyébként a, az én hírem, amit gyűjtöttem, az is valamennyire kapcsolódik, hogy, hogy hogyan lehet nem tudom, pénzt és érdeklődést belevinni ebbe a furcsa üzletbe, ami a könyvkiadás. Jö, meg nem, át, akartok még erről beszélni? Még rágni a irodalmi díjak témát? Kimaradt valami? hát még a francia irodalmi díjat lehetne bedobni, de egyébként kedves hallgatók, a 60. adás környékén volt arról szó, hogy azt ott megveszik, Aha. és nem is jár pénzel a díj, és Aha. ott viszont első is be tudnak kerülni. Az nekem izgalmasabb egyébként, mint az ilyen nagy világdíjak, ahol mondják, hogy ma mindenkinek mójánt kell olvasni, és holnap mindenki mójánt olvas, ami hogy kijön a gyors nyomdából. Ez azért jó példa, mert én azt olvastam. <laughs> Na jó, szóval az témán meg az, hogy van ez a James Patterson nevű reptéri könyvíró. Biztos, hogy ti is mindig szembejöttök vele, de nem veszitek le a polcról. Nem tudom, én pár könyvéből még annó vettem mintát. Ugye az az Alex Cross sorozat fűződik a nevéhez, amiből ugye film is lett. Aztán meg egészen furcsa dolgok vannak is, ilyen, ilyen fantasy, tini girl power sorozat ez a Maximum Ride. abból is talán egyet elolvastam. Szóval ilyen könnyed olvasmányokat adják, de rettenetes bevételt generál nagyon sikeres író, és akkor egy meglepő fordulattal most elkezdte támogatni a független könyvesboltokat direkt pénzzel, tehát nem az, hogy kampányol, meg mit tudom én, hanem investál talán 50 boltba Amerikában jelenleg, és nagyon érdekes dolgok, hogy hogy forgatják vissza, hogy forgatja vissza bevételét, és hogy vajon én azon gondoltam, hogy van-e értelme mesterségesen ilyen külső pénz bevonásával tehát így működésben tartani ezeket a boltokat, ha nem tudnak ők maguk elég bevételt generálni. Szerintem igen, de ez egy nagyon határozatlan igen, amit most mondok. Mert végig kéne gondolnom, és kéne hozzá legalább két sör, meg egy este. Uh -huh. Ö az van mögötte, hogy azt látjuk, hogy mi van akkor, hogy a hagyjuk, hogy kialakuljon egy rendes, tisztességes izomból felépített monopólium, és ez többnyire már nem jó nekünk. Uh -huh. Például az Amazon. A Rakuten, erről beszéltünk egyébként a múlt adásban, nem, ugye? Nem még. Most vesznek mindenfélét, például hozzájuk került a Kobo után a sony az e boltja is, úgyhogy tovább, tovább épül össze két nagyjá az e piac illetve a Barnes Noble valamit mozgott a nukkal, azt mondja, hogy a hardalés üzletákat eladták. Igen, elbocsátották a fejlesztőket, meg minden. Az volt úgy, a hírekben. Úgyhogy mintha ott meg arra tartanánk, hogy, hogy lesz majd két nagy hidegháborús típusú könyvesbolt és akkor örüljünk neki. Ehhez képest, hogy be lehet menni három négy 5 fajta elkönyvesboltba, az jó. Uh -huh. Nekem egyébként ez az egész ilyen kiskereskedőm témán, hogy mostanság munkaügyben is sokat kell ezen elgondolkodnom, ugye mindenféle ilyen akár kiskereskedelmmel foglalkozó nagy ügyfelünk is van, és látni a trendeket, hogy misztom, azt olvastam, hogy a 2006 óta nem építettek új ilyen plázát, ilyen múlt Amerikában, és teljesen ez a retail business kezd teljesen ugye, leállni. De ugyanakkor mint közösségi terek, továbbra is van értelme az ilyen boltszerű dolgoknak, beszéltünk már antikváriumokról, meg kávézó, meg könyvesbolt össze, különböző összemixeléséről, de meg ilyen különböző rendezvényekről, amit a, a könyvesboltokban, vagy antikváriumban vagy itt ott lehet tartani, hogy valamiféle közösségi tér és valamiféle vásárlási lehetőségként továbbra is van, van ezeknek értelme, csak hogyan lehet ebből egy Kiszámítható, meg fenntartható üzleti modellt összehozni. Tehát tök jó, hogy online mindent meg lehet venni, de mégis mi aztán tudjuk, hogy, hogy a kis közösségeknek milyen jó hangulata tud lenni, és hogy szüksége is van az embernek ugye, az otthon, meg a munka mellett egy ilyen harmadik térre, és én valódi itt látom a könyvesboltokat, meg mondjuk a, a teljesen más témát nézünk, mondjuk az ilyen sportszerbolt, vagy valami, amit... Ugyanúgy majd meg tud az ember rendelni aznapi kiszállítással az Amazonról, de akkor ott megbeszéli a szakértővel, hogy most hogy milyen cipő való az ő lábára, meg megnézi, meg, nézi, meg a kínálatot, és akár a bolton belül is rendeli meg aztán kiszállítással neki a, a, a saját terméket. De valami ilyesmiféle jövőt látok én, tehát hogy ilyen szoftos vásárlás, de valamilyen, Mégis bevételt hozó közösségi terek lesznek az ilyen dolgokból, hogy volt. Persze valami hely, azt kell. Annó, nagyon régen, amikor még lényegesen többet túl mint most akkor volt egy a kedvenc túroboltam, az ember bement, időnként vett egy cipőt, vagy nem tudom én, és mindig volt két-három ember, aki meg még annyit sem vett, mint te, csak bejártak éppen beszélgetni, hogy merre jártak, vagy kellett egy 500 forintos impregnáló, és ott voltak emberek mindig és ürületesen jól működött pont ezért. Tehát aztán már ugye nyilván eddig az, azt vették észre ezek a boltok, hogy ha valaki mondjuk megnézi a könyvet és meg beleolvas, meg megnézi az árát, és akkor még ott a helyszínen a telefonon megrendeli az Amazonon az rossz, de most a különböző olyan modellek kezdenek így Formálódni, hogy akkor valami részesedése legyen a boltba, és támogassa a bolt azt, hogy ott online vásároljanak, minél több felületet, meg lehetőséget, meg könnyen beolvasható kódokat adni erre. Tehát én a, különösen a könyvesbolt esetében én valamiféle ilyet, ilyet látok működőnek a rendezvényekkel, meg a közösséggel, meg minden. És akkor valóban érdemes, hogy addig is, amíg ezek megformálódnak, ezek a, az új üzleti modellek, hogy, hogy ne halljanak be ezek az üzletek, tehát így érdemes investálni bele. Hát is az részben egyébként azért most még a Nyugat-Európa, Kelet ázsia problémája. Uh -huh. Pontba is raktam az próbál egy linket, a 4 en volt februárnak az elején egy cikk arra, hogy ami Magyarországon zajlik, az nem intetes kereskedelem. Ja igen, ez a nulla raktárkész, hát én soha itthon nem vásárolok online, mert ez teljesen tehát egy kamut, tehát nem, nem létező dolgot veszel meg, hanem ott kezdenek, akkor majd ők a nagykerből két hét múlva beszállítani. Igen, de ehhez, ehhez az is kell egyébként az egész működőképes a kereskedelemhez, hogy legyen hátra mögött egy elég nagy raktárkészlet, egy elég nagy szervezet. Az a, a másnapi kiszállítás, az aznapi kiszállítás, az tényleg létezne, és oda szállítsa ki, ahol vagy. Aztán a, nem tudom, olvastátok ha már így amazonozunk, tehát annyira nem lehet őket nem figyelembe venni már ilyen rémhírek terjedtek, hogy valamiféle, ugye annyira jól tud ajánlani terméket az Amazon, hogy már ilyen gondolkodnak, hogy mi lenne, ha kiszállítanának valamit, mielőtt megrendelted, mert tudják, hogy úgy is kelleni fog. maximum visszaküldött, ha nem kell. Ezt a magyar könyvkróban megpróbálta. Mindig úgy kellett és egy nagy volt otthon, akkor volt olyan, hogy átcsúszott a szűrőn, és így lett olyan könyv, amit nem akartunk. Na, még itt raktál egy linket a Reptéri könyvíróról. Ja, és így ezt a Reptéri könyvírót, amit csendesen felkacagtam magamba. Pont tegnap jött szembe egy, egy hír arról, hogy az m az amerikai máv, ami hát, ha nem is annyira durván nagy megbecsülésnek örvend, mint nálunk az államvasú de azért hasonló szinten van a dolog. Most így kézzel lábbal csinál mindenféle PR akciókat. És van egy piszagügyes twitterek, amintjük, meg egy mögött egy marketinges, aki például egy, egy írónak a felvetésére, hogy ő úgy szeretne úgy írni, hogy közben a, az Emtrek szerelmi, az Ötyögra vele keresztül a Prérin is nézi ilyenből lényeket, vagy valami hasonló, ezt el is, el is intézte a Csávónak, és van egy ilyen panorámakossiuk, aminek a nagy százaléka üveg, és lehet kinézni a Prérin. És van erről egy cikke, hogy a figura ott ül, különböző utastársakkal itt, akik mind azért aznak, mert úgy szét akartak nézni, és ő pedig megírta alatt egy cikket, és, és megvolt a az írói lakosztály neki a vonaton, amilyet halálosan menő. Én, én igazából ezt értékelem, amennyiben van megbízható ilyen büfékocsi és tiszta vécék a vonaton, az egy luxus élmény tud lenni, ez mm. Én a vonatot is speciál szerettem, amíg jó volt. Aha. Ö, aztán lecsolták a büfékocsit, és annak közben nem lehetett dolgozni, az már nem volt annyira király. De mondjuk egy szlovák ícét még mindig szívesen elkapok az 500 forintos szlovák sörökkel. Hmm. Na, és aztán még van egy elektronikus hírunk. Igen, igen, de az csak egy olvasásra rakjuk be az adás a végére, hogy a Telekom és az Enet közös kutatásából kiderült egy csomó minden a magyar e-könyves piacról. Például olyanok, hogy az emberek szeretik a szagát, nem szeretnének sok pénzt adni könyvért, alapvetően drágálják az egészet, és aki e-könyvet olvas, az amúgy lopja és PC-n olvassa. Mhm. Uh -huh furcsa volt nekem ez a, ez a cikk mert alatta az a, akkor amikor én néztem és nem tudom mennyi komment van akkor is már majdnem 40, 40 komment értkezett rá hogy, hogy mint hogyha ugyanazok a körök lennének egy, egy, egy év után is hm, hogy, uh, hogy sem, nem is vagyunk nem sokkal előrébb igen de hogy így egy-egy uh, ilyen cikre, amire ráadásul mondjuk uh, tehát nem a blickben jelenik meg, aminek nagyon széles a, a, a olvasói közös, közössége, hogy kik olvasják, hanem mondjuk a hbs nél hogy mindig ugyanazokat mondják azok az emberek, akik kommentelnek, tehát nem a, a, a cikkben levő adatok azok, amik megleptek, bár különösebben, tehát, igen, érdekes volt az is, de hogy még mindig-mindig a, a, ugyanezek a veszélyparipák, hogy drága, és, és pedig én már azóta számtalan, vagy többször olvastam olyan cikket, ami arról szól, hogy miért ennyi egy e-book ára mennyi hmm. Tehát, mint hogyha ezek az anyagok nem terjednének olyan, olyan sebességgel az interneten a magyar olvasók között, mint nem is tudom, bármilyen. hogy itt a terméknek a, a, a vásárlók által véleti értéke az kevesebb, mint amennyire el lehet adni akkor ez meg egy sokkal nagyobb és ellemen cserébe rendszer szerű hibát mutat ki, akkor a könyvet nem éri megcsinálni. Így van. És hát a, a magyar könyv marketingről, meg arra, hogy hogy néz ki a magyar könyves piac, szerintem ne sírjunk most, mert hosszan tudnánk. Picit érdekes volt nekem, hogy teljesen más összefüggésben olvastam valami cikket, hogy, hogy összehasonlították, hogy az angol e piacon és az amerikai e-book piacon, milyen brutális különbség van a fogyasztásban arányában is, hogy, hogy ha mondjuk az Amazon-t is megnézzük, saját tapasztalat is az, de ez a cikk is megerősítette, hogy ezek a 10 dolláros könyvek messze ebből vásárolnak a legtöbbet. És aztán vannak, tudjátok, mindig ezek aktuálisan egy dolláros ilyen akciós dolgok, amit hogyha az embernek rossz az önkontrolja, akkor megvásárol. De az angol piacon meg, meg teljesen mivel, mivel még egy ilyen kis háború dúl, hogy akkor most mi legyen a domináns e-book platform, meg, meg, meg retailer ebben a témában, folyamatosan akcióznak, messze a legtöbben az épe, tehát az akciós árkategóriát keresik, és néha vesznek a, a 10 dollárnak megfelelő árukönyvből, és tényleg ezek az 1-2-3 fontok, amik így dominálnak árban, tehát hogy, hogy nem lehet általánosítani, nem lehet leképezni hogy, hogy hogy hogy működjön ez a magyar piacon az a hogy máshol hogy működik hanem valamiféle belső logikának ki kéne alakulni hogy itt mit lehet eladni itt milyen játékosok vannak, itt milyen piac van és, és ezek kísérletezni kéne ezerrel tehát nem azt mondom, hogy oké, okay, ennyibe kerül mert máshol is ennyibe kerül vagy mert ennyi előállítani, hanem őrült kísérleteket kell folytatni, hogy mi az, ami működik Jó van nem pont lehetőséget adna az elkönyvpiac, hát ezt valószínűleg nem most fejtjük meg persze. Így van, viszont a Gabinál nál sűrűsödnek a dolgok, gyorsan, úgy át kell váltani arra, hogy ki mit olvasott. É, jön, és egy, és annyiból kapcsolódik a, a hazai elkönyvpiachoz, hogy, hogy engem most megint megtalált egy, egy könyves. hát nem kísérletezés, de mert ez most már más könyvekkel is megtörtént, hogy, hogy egyszerre jött ki a papír és az elkönyv, illetve egyszerre jött ki a könyv itt is, meg máshol és ez a, ez a Jeff Vandermeer, vagy miért nem, nem tudom, hogy Neck Vandermeer, a Holland származásra tűnik a Ficco Expedíció című könyve, ami, ami font ezért így nagyon tetszett, hogy a dibukon nagyon gyorsan meg tudtam venni, már a mennyire én, én ugye nem vagyok annyira profi, hogy, hogy a, ezeket a nőznyi plus lépéseket nagyon ezek megakasszanak, és, és be, is, be is rántott a vásárlásba, tehát utána tovább itt még más könyvet pakoltam a kosaramba, meg beraktam ezt a, egy, egy ingyen novellát, tehát hogy, hogy ott ragasztottak a, a, a vásárlásban, és, és szerintem tud működni. Tényleg tenni kísérletezgetni, hogy olyasmit adni, ami, ami tényleg extra. És akkor a könyvről magáról, ami Fú, nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit mondjak az adásban, meg nagyon sokat gondolkodtam, hogy magamban is, mert ez volt az a könyv, amit ugye, azt már meséltem, hogy titok vagy sőt, háromszoba titokként működik, hogy én éjszaka olvasok gyakran, amikor a fiúk eh, hosszan eh, rajtam lóknak, és... Eh, Tebbször, több napon keresztül olvastam és nem azért, mert olyan vaskos könyv, hanem azért, mert annyira nyomasztott, hogy hajnali kettőkor, két ilyen párhetes csecsemővel a szobában, hogy, hogy inkább becsuktam, és mondtam, hogy ez most így nem, nem, nem, nem, nem komfortos érzés. Én nem szeretem se a horror se az ilyen uh, thriller jellegű filmeket, regényeket, mert egyszerűen kikészítenek, tehát túlságosan hatnak, de hát persze az ember néha megfürdik ebben az élményben. Tehát az expedíciónak van egy ilyen ö, olvasat, egy ilyen rétege is, és, és, és hogy néztem, a kritikek többen has, hasonlítják Lovecraft-hez, tehát ez a titokzatos, ö, ö, meg nem ismert, meg nem, meg nem jelenített ö, rettenet, vagy, vagy ismeretlen, vagy idegenség, ez, ez elképesztően erős benne és, és ez, ez, ez a hajnali órákban kikészíti az arra érzékeny idegrendszerű hölgyeket, vagy urakat. És mindemellett én nagyon-nagyon élveztem a könyvet, tehát a uh, sztori rendkívül egyszerű, és uh, sokan fel fognak mondani, hogy hát ez nem túl eredeti, hogy van egy bizonyos zóna, ahol uh, nem tudni pontosan mi történt, nem derül ki a könyvből sem, ott uh, a, csak annyi, hogy, hogy a közülménynek elterjesztették, hogy itt valószínűleg, hogy legyen az akkor a mondás, hogy ez egy el, elcsesszett katonai kísérlet eredményeként jött létre ez a zóna. Tényleg vagy sem, azt nem lehet tudni, hogy most... Ö, ö, és ide mennek be expedíciók, akik megpróbálják a zónát megismerni valamilyen módon, és, egy, és, és a 14. ha jól emlékszem, expedíció ö, egyik résztvevője, egy biológus az, aki elmeséli a történetet, ö, előtte számos expedíció volt, sőt, mint uh, számos vagy számtalan, jó a kérdés, és, és, és, és, és nem, nem, ilyen, ezről szólt a Sztalker, uh, uh, illetve a Science Fictionnek az alap uh, uh, kérdése szokott lenni, az az idegen uh, világgal való megismerkedés, Lemet is többen uh, felemlegették, szerintem a Solaris miatt is, illetve én nekem az Éden könyv is nagyon beugrott, hogy egy teljesen idegen rendszer megismerése az milyen problémákkal jár. Én és kerestem, hogy mi az, amit a ennyire erős volt számomra a könyv, amikor olyan modulokkal dolgozik, amelyek kis milliószor előfordultok már, Egyszerűen jó, jó az írás, Miközben maga a szövegstruktúra az nem tetszett annyira gyakran, megakadtam, hogy, hogy ez most elfordítás, tehát B fordotta, vagy pedig direkt ilyen bicsakló. El per egyben meséled a biológus, akinek a nevét tudjuk meg, a három másik társával hogyan fedezik fel ezt a zónát, és, és, és nehéz erről beszélni, mert az egész egy, egy napló elmesélése, mi történik ott? Nem tudom. Tehát a végén se tudtam pontosan megragadni, hogy mi történt ott, de annyira erős az, az, az a szereplő szemén bemutatott világ megrelítés, hogy, hogy nem tudod kivonni magát a hatás alól. És ugye jön még két rész, amelyek viszont két másik szemszakből fogják ezt a világot feldolgozni. Az egyik az, ha jól tudom, a, a déli végek nevű ö, ö, Csapat, vagy, vagy, vagy szervezetben játszódik. Ez az a szervezet, aki viszont a, a zónába expedíciókat küld, vagy fenntartja, vagy elregezte a zónát a világtól, tehát akik foglalkoznak vele hivatalosan. Nagyon jó, tehát én na nagyon ajánlom, de valami, valami erős, érzelmi élményre kell felkészülni, mikor az ember ezt olvassa, és, és, és most is érzem, hogy mennyire szánalmasan szegényesen tudtam csak beszélni erről a könyvről, mert nagyon gazdag és nagyon erős szöveg, miközben tucat tucat könyvnek kéne lennie. Azon gondolkodat, de megnéztem most, hogy az eredeti, hogy kapható, meg ilyenek, és teljesen ha. más a címe igen, angolul, igen. mint magyarul, és mást is sejtett az a cím. Igen. Igen. Ez az anihilation, vagy hogy mondják ezt szépen, a pusztításja. Uh -huh. Igen. Ö, s, s más sejtett, és, és érdekes, hogy az expedíció semlegessége az, az, az is ad egy kis pluszt a sztorihoz, mert mivel ez volt a szerző de én a pusztítás sem érzem teljesen hozzá kapcsolódónak. Tehát a két világ, az emberi világ és a, a nem emberi világ találkozása az, ami ennyire megrázó, ráadásul egy olyan szereplő személyen keresztül, aki. Baga is egy rendkívül fura figura, legalábbis a saját elmesélés alapján, tehát megismerünk valamiféle személyiséget, akinél például teljesen lényegtelennél válik az, hogy milyen nemű egyébként nő nemű, de, de teljesen mindegy lényegtelen, hiába van még benne a kapcsolatairól is némi nemű, tehát hogy számít szerepel szerepelés az is a könyve, hogy milyen kapcsolata volt, de, de a pusztít, hú, érdekes, Na mindegy, nagyon ajánlom, szerintem ez, ez egy, ez egy jó, jó, érdekes sorozat, amit kihozott most az Agave, és kíváncsi vagyok mások véleményére is. Nekem, nekem egy kicsit lira élmény volt, nem, nem feltétlenül egy ilyen epikus árbeszél. És azt nézem, olyan 200 oldalas méret, amivel Igen. jó kísérletezni, tehát nincs az, hogy akkor ezt most 500 oldalon kell bírni. Nem, ráadásul rettentő és... Valakinek a kritikában olvastam ezt, hogy és már soha nem fog tudni az ember úgy gondolni a lépcsőzésre, mint addig. Igen, ezek a lépcsőmenés, az többször szerepel benne is, és kész. Tehát, hogy mint a pszichóban a zuhanyzás, hogy bizonyos jelenetek egyszerűen így. Beépülnek. Igen, hogy le, nem, most odamegy valaki, és le akarja szúrni a nőt. Ez így önmagában, tehát 12-1 tucat, de valamiért súlyt kapott. Na jó, szóval érdekes, a másik azt gyorsan letarálom, ez a követ, legújabb megrégkötetem, én mindig azonnal elvetem magamat, és függetlenül attól, hogy most kijön -e ebben vagy nem, nem jön ki, legalábbis nem találtam nyomát, és beszereztem papíron. És ez egy a jobbak közébb, tartozik, és megint megpróbáltam valamit megragadni, hogy miért születem a megréket. Most még annyit tudok hozzátenni, hogy, hogy, hogy ezeket a rövid skitszerű párbeszédek meg ábrázolását, minimális minimális leírást alkalmaz, nem tudjuk még mindig, hogy néz ki megrék felügyelő, stb. stb. stb. Hogy, hogy közte, közben egy-egy ilyen két mondatos sztorival egy egész ö, ö, életet tud vázolni. Tehát olyan szereplők, olyan ö, párok, házasságok, vagy kapcsolatok, ö, ott vázol fel, hogy az ember, mögött, az ember fejben megjelenik az egész sztori mögött. Tehát egy, egy, egy egész élet, hogy hogy élhetett együtt ez a két ember, hogy kezdődött a kapcsolatuk, hogyan fejeződik be, és, és ezt valahogy szóval meg tudja ragadni egy-két mondattal. Tehát, hogy ott a story közben ránéz valakire, Rögzít pár dolgot, egy pár beszédet is készte, meg már egy, egy ilyen komplex élménnyel mész tovább. Nem mindig sikerül neki, meg nem mindig ez a cél, de, de, de ez az, amit nagyon szeretek benne. Szóval ez most egy egészen jó könyv, az a megrés a három nő, ez a legutolsó, magyarul. És még egyet olvastam, egy ingyenes novellát, amit a... a divokból leszáttam, azt hiszem, hogy talán fel is ajánlották a vásárlás végén, hogy, hogy, hogy bele is rakták a, a könyveim közé, hogy le tudjam tölteni, és ez Lotterfeld egy novellája, az Isten könnyei. Szerintem mindenkinek ajánlom. Egy dolgot megfigyeltem, hogy, hogy ami a csillagokhegyénél gond volt, az szerintem a novellaírásnál a, a Lotterfeldnek a, Kiktatható hiba az a szétsúszó szerkesztetlenség, vagy a szerkesztettség szétsúszása, szerkesztés szétsúszása. Novellában ezt jobban egyben lehet tartani, és, és szerintem ezért ez, ezért ez a kis, kis novella mindemellett, hogy a szokás vagy nem szokásos, hanem már megismert jellegzetességet tartalmazza teljesen jól van felépítve, tehát szerintem több novellat kínérni. Hmm. Vagy ha vannak még ilyenek, akkor, akkor előrukkolni vele, mert én nagyon szívesen olvasnék még más novellákat is. Megré is gyors kérdésem van egyébként, hogy hogy áll most a Magyar Megré kiadás, vagy Megré recepció? szerintem nagyon jól. Tehát ugye írt, vagy 80 könyvet, és, és nem is tudom, szerintem ennek a 90%-a már megjelent magyarul. De lehet, hogy több könyvet írt, tehát nem csak megréről meg meg beszélnem. Én, én úgy emlékszem, hogy, hogy tett ilyen, ilyen százalékok. Tehát még, mit tudom, hogy tíz könyv ki kijön, és ez elmojolgat el, el, el még az agave, amit talán a nagyon szépek ezek a kiadások most az agavevítól. Utána meg lehet kiadást csinálni nyilván. De nekem a parkkiadósok is tetszettek, az egy kicsit kisebb alakú, és... Uh, uh, mennyire szép papíron, mármint, hogy az a nagyon látszott az újra újrapapírsága, de, de kijött ott is, hogyha 20-30, szóval, szerintem jól el, és, de hát Istenem, agatok iszni is kiadják újra, meg újra, meg, meg, meg mindig találnak átdolgozásokat, és, és veszik, veszik, nem tudom, hogy megrének van-e ekkora rajongótávra, szerintem nincsen, így ide haza, de nekem ugyanaz a, az ugyanannyira erős, erősebb is a kötődés ez az teljesen jó. Hm. Hát megint most kettő dolgot is megkívántam. a menő fotót találtam közben Simenonról. Egy pipa uh, tartó előtt áll, és éppen rágyújt az egyikre a nagyjából. Hát alsó hangon is húzból És milyen menőcipője van? <híthatat> Hihetetlenül, uh, igen, bőrcipősen ráadásul. Hát, Aha. aki menő az a legmenőbb. Hú, hát én meg nem ilyen modernségeket olvastam, mint ti, hanem én egy 1853-ban megjelent memoárt, de nyilván van aktualitása a dolognak, ugye most van az Oscar évad éppen 16 10x film, ott van a to listám, hogy nézzem meg, ennek az egyike az a Twelve Years a Slave, és a reptéren figyelt egy Penguin kiadós példány ebből a könyvből, hogy teljesen kép nélkül csak levettem és megvettem, nem is tudtam, hogy pontosan mire számítsa. És hát meglepődtem, hogy ez nem egy regény, hanem, hanem valakinek az érdekes történetnek az elbeszélése. Ugye az 1800-as években élt ez a főszereplő, Solomon Nortep, és egy helyi írónak mesélt el a történeti gyakorlatilag. Annak ellenére, hogy, hogy 1800-as évek közepén íródott ez a dolog, és ráadásul nem is valami híres írómunka, ez egy nagyon izgalmas, kalandos regény. Én teljesen meglepődtem, hogy ez nekem mennyire tetszik. És hát a történet így legalábbis trailer szintjén szerintem mindenki szembe találkozott pont a film kapcsán ezzel. Egy alapvetően szabad ilyen afrikai származású amerikai állampolgár, ki ugye az északi oldalon szabad emberként lakott, így elrabolják gyakorlatilag és eladják különböző erőszakos módon őt rabszolgának, És ez a 12 év, amit lehúz különböző ültetvényeken, házaknál különböző feladatokat ellátva, Hát egyrészt drámai is, másrészt meg rettenetesen érdekes képet fest erről a világról. A ami nekem tényleg egyszerűen sokkoló volt, nyilván magán a történeten kívül, ami egyébként mindenféle dokumentummal alá is van támasztva a könyv végén. Szóval ami furcsa volt, és érdekesnek, hogy mennyire tényleg tökéletesen összerakott történet, ami egy ilyen tényleg teljesen értem, hogy hogy, hogy hogy csináltak filmet belőle, mert teljesen filmszerű megfogalmazása van. És izgalmas, nagyon sok érdekes mellékszereplőt nagyon erősen vázol föltök, hamar lehet meg meg megismerni ezeket a figurákat. És hogy mégis tehát nem, nem drámára van véve a szöveg a drámai helyzet ellenére, hanem nagyon ilyen kis szikár próza is teljesen tehát így, így nem merül el az érzelmekbe, de mégis nagyon hatásos. Tehát, nem, nem tudtam, hogy mit várjak, először meglepődtem, hogy hoppá, ez egy ilyen e, történet, ami, ami valós, és nem is, nem is egy ismert író írta, és ráadásul az 1800 évek közepén, és most úgy tudtam fogyasztani, mint egy, egy, egy drámai kolandregényt abszolút. Azt meg tudjuk, és előre bacsatom, hogy nem láttam a filmet, hogy, hogy és ez így, hogy... Hát ezt fejtsett ki nekem, Ádám. Ö, a, az elhurcolása, a rabszolgaság igen, igen, és, és mondom, erről, erről dokumentumok is vannak, és ez egy, egy bevett szokás volt. Gyakorlatilag egy, egy zenész figura ez a Szolomon, és gyakorlatilag felkérik, hogy egy cirkusszal járjon először az északi államokban, ugye biztonságban van, de aztán ráveszik, hogy kiállítanak neki egy ilyen tanúsítványt, hogy ő szabad ember és hova tartozik meg minden és ezzel átmennek a határon és leítatják és elveszik tőle a papírt és addig verik, amíg el nem fogadja, hogy igen ő akkor most már nem is az a neve és nem is szabad Aha, Értem, értem. Ez volt a kérdés hogy mi a technikalitása, hogy hogyan fért bele abba a világba És ugyanúgy tehát így Simán el képzelni, hogy, hogy mit tudom én, mondjuk egy aktuális példát, mondjuk elmegyek egy üzleti útra Kijevbe, és belekeveredek valami olyan dologba, ami utána teljesen váratlan fordulatot vesz, és simán lelőhetnek, vagy valami. Ő is egy, egy, egy békés környezetből egyszerűen átment a, a következő államba, és meg volt a papírja, meg minden, nem gondolta, hogy ezt így meg lehet szívni. Igen, és nem mondta a külügyminisztérium, hogy nem ajánlják az odalutazást. Igen, igen. Tehát abszolút, aki bármennyire is egyrészt itt tartana attól, hogy ez valamiféle idejét múlt, vagy rosszul olvasható drog. nem. Ez egy totál jó kalandregény. És még ráadásul igaz, és nyilván előbb olvassuk el a könyvet, ha már filmen is van. És konkrétan ajánlani tudom mindenkinek. Ez az adásnak az a pontja, ahol a fekete kolostort fogom neked ajánlani, de... Nagyjából 8-os során. Az is ez a... És akkor elmentek Párizsba művészteket hallgatni, és egyszer csak háborús fogságba kerültek. Uh -huh. Kezdett indul. Szóval ilyen az élet meg lehet szívni. Ádám, te? Én még nem szívtam meg igazából Én... ezen a héten. Két a dolgot hozta Az egyiket, hát az félig múlt héteren mentettem át, és jövő hét is van egy ilyen, hogy még nem fejeztem be, és akkor ne beszéljünk róla. Hát, ha majd a vége jó lesz. Az egyik az a Luke Harding nevű brit újságírónak a könyve, a Snowden Files, ami hát pont azt adja, ami a címen a nem lehet ezt nagyon fazonírozni, viszont, viszont nagyon ügyesen megírt dokumentum regény arra, hogy, hogy hogyan alakult ki ez a, a Snowden, történet, Edward Snowden az NSZ-nek a nagy tatója, akit most nagyon divat utálni Amerikában politikai körökben, szabadságharzas körökben, nagyon szokás szeretné, hogy rámújtott egészen ocsmány visszaélésekre. És valahol elkezdődik ott, hogy a. és tele van emberistaival, ezt nem is mondtam, ugye? Emiatt em, jó olvasni, meg emiatt lehet szeretni az olvasását. Elindul ott, hogy ez a alapvetően jobbos, republikánusok felé húzó, nagyon patrióta amerikai gyerek először megpróbál katona lenni, ez nem jön neki össze, eltörik mindkét lábát. Utána, hogy próbál valamit kezdeni az életével, nem diplomázik le, kerül az informatikába, mint, mint szakmába. És aztán, ahogy a különböző kormány ügynökségeknél dolgozik, úgy jön rá arra, hogy a nem azt csinálják itt, amit szerintek kéne egy ilyen ügynökségnek, illetve hogy nem kéne mindenkit lehallgatni az egész világon. És uh, szép lassan átformálódik kiszivárok tovább. az első 15 oldal, erről tudunk a legkevesebbet, a Snowden, azért nagyon sok ideje nem volt beszélni. De úgy nagyobb felvázoljak a hátterét, és, és azt igazán ott indul be, és ott, ott válik nagyon viccesé, ahogy uh, a fickó felépíti magának a, azt, hogy milyen doksikat viszel, kivel veszi fel a kapcsolatot, ö, mégis hogyan lehet ezt levezényelni, hogy ne lőjék le az első percben, és így egy titkosított levelet egy újságíró, aki azzal a szent, abban a szent pillanatban elküldi őt nagyjából a fenébe, mert hogy ott titkosítani kéne, meg kényelmetlen, meg forrás, meg akármi, és amúgy is vannak fontosabb dolgai. Ilyenek ezek az újságírók, nem Ádám? Őrületesen tipikus egyébként. És utána holapokig küzd azért, hogy egyetlen el tudja hát valahogyan úgy tudjon neki dokumentumot küldeni, meg ránevelni arra, hogy ezt olvassa el, hogy, hogy hajlandó valamit kezdeni vele. Itt már hangosan rögtem nagyjából a részben a buszon egyébként. És, és aztán kibomlik az a történet, mert mindenki olvasotta a sajtóban, megjelennek az első Guardian cikkek, a brit kémek nagyon öltönyösnél és rendkívül flexel megjelennek, a Guardiannek a laptopjait, és eljutunk oda, hogy ma nem tudjuk, hogy ez a csábban pontosan hova van Rosszországon belül, az adatok feldolgozása zajlik, most is születnek ítéletek, mert most is születnek cikkek azok alapján, minket ők és ennek az egésznek a háttere. Nem a, a világ legnagyobb story, mert a nagy részét olvasópán azért nagyon szépen össze van fogva, hogy hogyan bomlott ki. Uh -huh. És ha valaki az elején nem kezdte olvasni, mert nagyon technikai cikkek jelentek meg, tényleg az amerikai mobilszolgálatok hogyan dolgoztak együtt a kémekkel, azért ez nem egy mainstream téma akkor az most egy ilyen 200 200 oldalon fel tud zárkozni, úgyhogy hogy igazából a, az ő életére hatással levő dolgok vannak igazán kifejtve benne. Úgyhogy összességében érdekes, ki követte a Snowden Storyt, annak sok újat már nem fog mondani. Hát ezt is megkívántam, basszus. Legalább jókat fogsz olvasni, ez is valami. <hállt> és Szaf. aztán most lök igazán nagy jó viszont rád. Uh, a szagát olvastad te már? Igen, van egy, egy pont benne, amit, amire annyira megharagudtam, hogy ott leálltam az továbbolvasással. Na, lehet, hogy még nem járok ott. A, a, a, elmúlt héten volt, hogy vegyünk képregényeket, és a Brian K. Wuhan és Fiona Staples párosáltakészített szaga nevű képregényből. Ezt éve a... ajánlottuk egyébként. Igen, igen, amikor indult. Igen, igen. Én pedig az első, első trédet vettem meg, mert hogy képregény papíron, mert annak van illata, ugye, stb. Meg mert úgy valahogy kényelmesebb olvas, mert tabletem most nincsen. Ami nyert tavaly három Eisner díjat meg egy hugót, ha már díjak. Nem véletlen, tényleg eszméletlenül jó. És nagyon őrületesen indul az első kötet, az az gyakorlatilag csak a, a, a sztorinak a felvezetése. Még csak a, a szereplőket ismertük meg, az viszont csodálatos. Van két egymásra szemben álló birodalom, akik aztán kiszervezték valahová máshova háborújukat, hogy mégsem az ő ketyükbe kelljen majd a végén a tapasóaknát. És van ebben egy fiatal Róma Jósiulé jellegű párző akik megpróbálnak valahová megpattanni. És, és nem megismerhető, nem, nem összerakható egyenőre az a világ, ahol ők csinálnak valamit. Ugyanakkor csodálatos fordulatok vannak benne nagyon vicces meta-kommentára az egyenlősek kisbabaként jelenlevő mesélőtől, aki elmondja, hogy szülei ilyenek voltak, és amikor az apuka összetörja a családi karat, akkor megjelennek hirtelen bosszúálló, álló, körül hogy hát ja, a nagyapu meg a nagymama jött meg egyébként, és majd bele valahogy pofázni az életbe, de nem tudni, mert ez a következő rész tartalmából rész már. És, és folyamatosan mesélődöm be újabb belemek a sztoriba, és egyelőre le vagyok nyílőzve. Hát, igen, azt hiszem, hogy ez még később jön, ami engem kiakasztott. M melyik figurát? Tehát ez a, van ez a Lion Cat benne, szerintem az, az egy ilyen fénypont a sztoriban, nem? Neki még alig volt szerepe. Aha. Van egy kedves hallgató, van egy fejvadászos Száll, és neki van egy olyan macskája, ami hát nem túl jó módon időnként rámutat arra, hogy hazudnak-e vagy nem a jelenlétében. Hát, egyszerűen zseniális ez a figura benne ő nagyon jó, de egyébként az van, hogy én az ilyen narrációs tükökkel nagyon tudok lelkesedni. És az, ahogyan a, a már rendkívül cinikus korába ért, de a, a képeken még csak kisbabaként levő gyerek az időnként beszúr ilyen félmondatokat, az nekem egyezegben alatta az egészsorozatot. Uh -huh. Úgyhogy így. Azt meg majd adáson kívül, rá kérdezek, hogy rákérdezek, hogy mi az, ahol, ahol téged elvesztettek. Jól van. Ez, akkor ezt így sikerült lehajrázni. Reméljük megmaradt a rögzítés is. Igen, köszönjünk el. És Gabi pedig síró gyermekeit tudja nyugtatni majd a háttérből. Jó, de most már egészen le szerintem. Egyébként vicces, mert hogy megnéztem a viki a szagának, euh, az tűnt fel rajta, hogy hogy, hogy szoptat az a nő. Hát, hogy lehet én... ennyit egy... Fél... Fél... Fél... Másik kezében pisztoly, de ügyen. Biztos nem szoptattam egy egyik kezében előtt kipróbálod a pisztolyalmi. Igen, igen, igen, igen pisztolyal meg... meg szárnyakkal, tehát lehet, hogy az segít, hogy... súlyozni ívónak pedig ilyen korszárvakat kérünk akkor. <gül> Jó, oké, oké, Megadjuk. Jó, van, köszönjük akkor, hogy meghallgattatok, és tessék, még egy hét. Igen, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.